Madrileko gobernuak inposatu egiten du dekretu eta oinarrizko legebidez Eta iruña eta gasteizko gobernuek gehiengo sozialaria egindako eraso hauei aurre egin beharrean inposak eto konartzeaz gain euren eremuan politika antisozial berdinak eta pobretze masiboa dakartenak ezartzen dituzte. Politika horien norabidea aldatzera behartu behar ditugu, eta modu bakarra borroka eta mobilizazioa dira. Egiten ari garen bideonek gehiengoa ondamen dira, garamatza eta badakite. Euskal Herriko Instituzioei ezigitzen diegu euren lehentasun nagusi eta bakarra ez da, daitezela izan banka eta multinazionala handiak. Hemen bizi eta lan egiten duten erritarrek bizi baldintza duinak izatea baino. Enplegu duina kalitateko zerbitzu publikoak, unibertsalak eta prestazio sozial egokien bidez. Krisiaren hasieratik, eratik, Euskal Herriko Gehiengo Sozial langilea honen kontra ari da borrokan. Maiatzaren hogeita marrerako, deitzen dugun greba orokorra beharrezkoa da, ezinbestekoa da. Naikoa da, oiukatu behar dugu. Energiko eta sendoki, gobernu ezberdinetatik gure eskubidei egiten zezkien erasoen aurrean. Baina ez hori bakarrik. beharrezko salaketa eta borroka honekin batera urrenago joan behar da, alternatiba Eraiki behar da. Beste eredu bat posible dela aldarrikatzetik, eredu hori eraikitzera pasatzea. Lehen urratsa Euskal Herriko Eskubide Sozialen gutuna burutzea izango da. Aldar, Aldarrikapenerako, soilik, izan beharrean, Euskal Jendarte guztien eta burutzen ari garen borroka denak batzeko, lehen pausua izango da, tresna. Helburu argien inguruan, Eskubide Sozial eta Laboralen errespetuan eta Justizia Sozialen oinarritutuko den Euskal Erriiaentzako eredu propio batera eramanango gaituen bidea osatuko dutenak. Ondorioz, greba orokorro honek indarrak bildu, borrokatu eta Euskal Herriarentzako alternatiba eraikitzeko prozesuaren bultz ere izan behar du. Eredu ekonomiko eta sozial propioa, Euskal Herrian eta Euskal Herriarentzat erabakia eta gehiengo sozial langilearen partehartzearekin erabakiko dena, ez elite ekonomikoerenarekin. Instituzio guztiei rajoiki inpotsatu nahi dituen murrizketak ez aplikatzeko exigitzeko etxebizitzan, zerritzu publikoetan, osasun gintzan, hezkuntzan, menpekotasunean, pentsioetan, langabezi sarietan eta bar. Euskal administrazioei euren politiketan errotiko aldaketa exigitzeko. Gizarte prestazioetan, hezkuntza sisteman, osasun arretan, Etxe bizitza eta gizarte zerbitzuetan ezarritako murrizketak indargabetzea. Aukera berrintasun politikak diseinatzeko lana eta bizitza pertsonala uztartzeko politika eraginkorrak. Lan produktibo eta reproduktiboaren banaketa. Aberastasuna eta lanaren banaketan oinarritutako oinarrituko den lanarremanen eta babes sozialerako euskal esparrua lortzeko. Tazkenik, Euskabide, eskubide sozial eta laboralen errespetuan eta Justizia sozialean oinarrituko den eredu berri baten eraikuntzaren alde egingo duen eskubide sozialen gutuna bultatzeko. Esan behar dugu hemen Maian hela talako ordezkaria gaudela, baino greba honntaako deitzaileak ezgera bakarrik sindikatuak laurogei uste laurogeitaiko eragile eta mugimendu sozialek ere bat egiten dutela sindikatu gehiagok ere bat egiten dute, Eta hortaz, e, bueno, azpemarratu nahi dugu e, gre, grebaren deitzaileak ez gara lagu bakarrik, baizik, eta e, mugimendu oso bat dagoela greba honen, e, atzean? Bueno, eskualde mailan izango dira gutxi gora bela eh, bat enpresa edo ja eh, atxikitu dianak grebara Bestetik, gero, mobilizazioak eta egun bereko mobilizazioak, eta bueno, aipatu behar igual larun batean dagoela manifestazioa, donostin eta baita ere bultzatzen du larun honetan, ba iriburu guztietan E, manifestazioak egitea, gure kasuan bad Donostian izango da bule barren Arratxaldeko bosterdietan Baina hori gu? da, bueno, guk deialdi egin nahi diegu e, Bidasoako e, langilei Goizteko zeirak laur den gutxitan Belasko hon e, biltzeko, eta gure asmoa da e, poligonotatikan Buelta e, bat ematea e, Gero eguardian aurreko grebetan bezala Donostian e, Manifestazioa burutuko da Haiztzen e, ere, iru zutai abiatuko dira Donostiko iru punto ezberdinetatik Hortaz, donostirare juteko deialdia luzatu nahi dizuegu. Eta gero bai, eskualde mailako mobilizazioa arratsaldean, arratsaleko zazpiretan izango da, zabaltza plazatik, hemen bertatikan abiatuta. Hortaz, bueno, ba, langile eta herritarrei, benetan, ba, daukaten aserrea dirazteko deialdia egin nahi diegu, eta eta greba egunean, ba, beste pauso bat eman dezala, ba, bestelako eredu bat eraikitzeko bidean.